Gregori Korzó, tegnap éjszaka kocsit vezettem. Tegnap éjszaka kocsit vezettem, bár nem tudok vezetni, és nincs kocsim. Vezettem, és felökleltem, akiket szeretek. Százhúszszal mentem egy városon át. hedgeville megálltam, és elaludtam a hátsó ülésen izgatottan új életem miatt.